يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وَبَثَّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار احبتي في الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول جل وعلا في محكم تنزيله إن للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاءا حسابا فيا عباد الله فمن الواجب علينا الايمان بالقدر خيره وشره وهذا اصل من اصول العقيده والدين وركن من اركان الايمان فمن لم يؤمن به فهو كافر بالاجماع قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وpenj wa Islam baada kumhimidi Allah jalla wa'ala Vile vile kumsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Kwanza kabisa napenda kwa usieni pamoja na kujiusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufata maamrisho yake vilevile kuepukana na makatazo yake Amma fi hadhihi aljum'ati almubarakah Amma katika siku hii ijuma ya Ijumaa leo insha Allahu tabaraka wa taala atakapotaka Allah subhanahu wa taala sanatحدثu anil imani bil qadar tutazungumzia juu ya kuamini qadar mlango huu watu wengi katika waislamu wamekuwa ni wenye kusahau ikawa waishi maisha ya dhiki maisha ya tabu, li liannahum la yadhkuruna anna hunaka qadarullahi tbaraka wataala fi hadhihi alhayat kwa sababu wamesahau na wala hawakumbuki ya kuwa kuna kadari ya Allah tbaraka wataala ambayo yatupitikia sisi katika maisha yetu iwe ni maisha ya raha au maisha ya tabu. hayo yote ya endeshwa na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa kwa kuwa wengi tumesahau na tumepuuza mbali masala haya ya kadari ikawa watu waishi katika wasiwasi waishi katika dhiki ikawa mtu akipatikanwa na jambo e, Ima imala raha au la uchungu au la shida ikawa yeye anababaika hajui afanye nini kwa sababu hana imani hii ya qadar kuwa kila kitu chaenda kwa kadari ya Allah Tabaraka wa taala wapenzi wa tukufu wa Islam faminal wajib alaina katika mambo ambayo yanatupasa sisi wa Islam al imanu bil qadari ni kuamini kuwa kuna kadari ya Allah Tabaraka wa taala Chena kadari khairihi wa sharihi kuna ile kadari ambayo ni khairi na kuna kadari ambayo ni shari Zote hizi twatakiwa tuamini ya kuwa hadha kulluhu min indillahi tabaraka wa ta'ala iwe ni kadari ya shari iwe ni kadari ya khairi yote hii yatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala yatupasa tuamini hivyo wa hadha aslun min usuli al-imani min usuli al dhini min usuli al -aqida. na kuamini kadari ni katika miongoni mwa misingi ya uislam misingi ya aqida ndipo utakapoona katika wanazoni wetu wa ahli sunnati wal jamaa vitabu vingi wamevitunga kuhusiana na masala ya akida wengine wakatunga hasa katika milango ya qadar kwa sababu kuna watu maalumu walikuwa wao wakipinga kadar eh, wanasema hakuna qadar mwanadamu mwenyewe ndo uanzisha mambo lakini hakuna mwingiliano wa vitendo vya mwanadamu na vile vitendo vya Allah tabaraka wa taala wakaitwa al-Qadariyah watu ambao yumfuna al-qadar wanapinga kadar. kwa hiyo utapata ulama wameandika vitabu katika usulul aqida kuhusiana na mambo ya kadar. wa min arkani iman na kadar ni nguzo miongoni mwanguzo za imani katika zile nguzo za imani sita nguzo ya mwisho kabisa katika ile hadithi ambayo mtume sallallahu Alaihi wasallam alijiwa na jibril akamwambia mal iiman niambie imani ni nini akamuelezea mwisho akamwambia wa antu min bilqadri khairihi wa sharrihi kamwambia na uamini qadar iwe ni khairi au iwe ni sharri kullu min indillahi tbaraka wataala wa man lam yu'min bihi fahuwa kafir bilijma' kwa sababu ikiwa hauamini qada ina maanisha Allah tبارك wataala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwalahi yuduburu kila ma yajri fi hadha alalam Allah ndo anapanga kila kinachotokea kila kinachokwenda katika hii huu ulimwengu Allah peke yake ndiye ambaye amepanga tokea azal tokea huko nyuma tokea huko kale Allah tبارك wataala, amwambia mtume wake awambie wale makafiri wa Quraysh wale munafiqun wale ambao walikuwa ni adaa ulislam waambie qul lan yusibana illa ma allahu lana waambie kuwa lolote lile linalotusibu lina sisi iwe ni laheri au iwe ni la iwe ni ushindi katika vita au kushindwa katika vita yote hayo isipokuwa ni kadari ya Allah tabaraka wa taala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana sema kuambia hakuna litakalotusibu sisi isipokuwa lile ambalo Allah tabaraka wa taala ameandika ikiwa ni kushinda katika vita tumeandikiwa na Allah tushinde ikiwa ni kushindwa vile vile Allah ndio ameandika mambo yote hayo huwa maulana yeye ndo mola wetu wa alallahi falyatawakkalil mu'minun na kwa allah tabaraka wa taala wa'mini wa umini allah tabaraka wa taala kwa sababu yeye ndiye ambaye apanga yote haya ambayo yanayotutokea katika nini katika ulimwengu huu waqala taala akasema tena allah tabaraka wa taala wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah ilikuwa wale makafiri wale adaaul islam wale makafiri wakikuraishi Mushiriku kuraishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasalla ikiwa likiwapata wao uzuri wakawa na neema mvua inakuja wanaafya nzuri wanapata vyakula basi wasema hadha min la haya yote yatoka kwa allah tabaraka wa taala kwa <clears throat> sababu ni mambo mazuri wanaafya wana mvua vya kwa wingi wako na neema basi wanasema hadha min indillah wa in tusibuhum sayiatun yaqulu hadhihi min indika ikiwa itawapata wao madhara kama vile ukame hakuna mvua maradhi shida tabu basi wasema haya ni kutokana na wewe Muhammad wakifanya tashaum na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye nuksi wa haya mabalaa yote yanayotokea katika zama hizo ambazo walikuwa wakiyasema maneno haya yale mazuri wayategemeza kwa Allah Allah ndo anayeyafanya haya siha afya eh, mvua kunyesha mazao kupatikana haya ni yatoka kwa Allah kisha haya mabaya ni kwa sababu ya huyu kama vile pia walivyosema kwa Musa alaihi salatu wasalam kwa mba yeye ndio sababu ya matatizo yote yale ya waliokuwa akiyapata wale mabanu israeli allah tabaraka wa ta'ala akamwambia mtume wake waambie qul waambie kullu min indillah haya yote yatoka kwa allah tabaraka wa ta'ala ukiona mazuri yamekuja kutoka kwa allah ukiona mabaya yamekuja ni kutoka kwa allah na hiyo labda ni kwa sababu ya yale mawovu ambayo mnamkosea allah tbaraka wataala kwa sababu watu wakikithirisha maovu Allah huleta adhabu. Ikawa ile adhabu Allah ndo ameipanga na imekuja kwa sababu ya vitendo vyao ambavyo ni viovu wanamkosea Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo aya hii inatuonyesha kwamba mazuri na mabaya yote yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa taala, "Qul kullu min indillah." Sema yote hayo yatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Yao mazuri hutoka kwa Allah alafu mabaya katoka kwa watu. Kama vile baadhi ya watu pia wana hizi akida chafu kabisa. Ikiwa watapata mambo mazuri basi umshukuru Allah. Lakini ikiwa watapata mambo maovu sababu ni wewe hapa. Wewe ndio umesababisha tukapata maovu. Sema kul kullu min indillah. Sema yote hayo hutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam li ibn Abbas kumwambia ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma amwambia maneno haya yasikilize kwa makini sana ni akida ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam amfundisha huyu ghula wakati u kijana ibn Abbas wamepanda naye katika kipando kana radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil markab alikuwa yeye yuko nyuma mtume anaendesha kile kipande ibn abbas radhiyallahu ta'ala an mtume akamwambia maneno haya na hii tunapata funzo kuwa lazima tuwafundishe watoto akida kama vile mtume alivokuwa akiwafundisha vijana akida ya uislam. amwambia ni waalam annama asabaka lam yakun jua ya kwamba kile kilichokupata iwe ni kheri au ni shari ilikuwa ikupate tu Si kwamba lilikuwa likukose hilo ikiwa na naheri au shari jua ya kwamba hilo lilikuwa limeandikwa likupate liliandikwa lisikukose. liliandikwa likupate wewe wama akhta lakum yakun liusubaka. na lile lililo kukosa alikukupata wewe haikuja khairi kwako wala haikuja shari kwako jua pia hayo yote yameandikwa kwa Allah tabaraka wa taala lam yakun liikhtaaka lile ambalo limekupata lime lilikuwa lisikukose na lile ambalo lilokukosa lilikuwa lisikupate lisi haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ibn abbas Allahu ta'ala anhuma jua kile ambacho Umekadiriwa kukipata utakipata na kile ambacho haukukadiria kukipata hautokipata hata ukaenda mbio wapi ikiwa umeandikiwa Kula hili ili embe au kula hiki chakula utakila kwa sababu Allah tayari ameshaandika na ikiwa wewe uliandikiwa kutokukila kile chakula hautokila hata ufanyeje kwa risiki yako itapatikana na jambo lile ambalo Allah tbaraka wataala ameandika likupata litakupata na lile ambalo aloandika kwamba lisikupate halitokupata hata watu wakakusanyika wote ili wakuletea lile jambo hawatoweza kwa sababu haikuandikwa na Allah سبحانه وتعالى متمه الله عليه وسلم اكاندelea kumwambia huyu kijana ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa'lam anna al-khala'iqa ya'lamu an viumbe wote law ijtama'u ala an yu'tuka shay'an law watakusanyika wa kupatie kitu lam yurid Allah Yaani watu wakusanyike kwamba watakupatia kitu fulani na ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika kile kitu usipatiwe basi hawataweza kukupatia hicho kitu hata wafanyaje kwa sababu tayari Allah ameandika usipatiwe kitu kama kile kwa hiyo hakuna haja ya kupapia riziki hakuna haja ya kupapia mambo ikiwa una akida kama hii basi utakuwa wewe ni mtulivu katika mambo hata unakwenda katika sehemu labda watu wanagawanyiwa chakula tulia kama riziki yako Allah ameandika Utaipata pale lakini kufanya fujo na kutaka kwenda mbele mbele kule kupiga watu makumbo na utaka. hiyo yote ni kukosa akida ya qadar kwamba wewe hujui kwamba eh Allah tbaraka wa taala lile alilo ndilo ambalo utakalo lipata kwa hiyo mtume amwambia Watu wakikusanyika, aitwa kupatie kitu ambacho Allah hakutaka upatiwe kile kitu basi hawatoweza lan yanqdiru ala dhalika au yusrifu anka shay'an arada Allah an yu'tiyaka hu lam yaqdiru ala dhalika au wao wataka kukoondolea kitu ambacho Allah ametaka kile kitu upatiwe wao wataka kuzuia Allah ametaka kile kitu upatiwe wao wataka kuzuia basi lan yakdiru ala dhalika hawatoweza kufanya hivyo kwa sababu kila kitu katika ulimwangu huu kinakwenda kwa kadari ya Allah tabaraka wa taala ameandika upate utapata ameandika ukose utakosa kwa hiyo hakuna haja ya kupigana na kuzozana katika mambo ambayo yameshapangwa kitambo na Allah tabaraka wa taala hadithii ameipokea al-Imam Ahmad wal wa huwa hadithun hasan Wakala alayhi salatu wasalam na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna awwala ma khalaqa Allahu al kitu cha mwanzo alichokiandika Allah tabaraka wa ta'ala alichokiiumba ali aliumba kalamu fakala lahu uktub akaiambia ile kalamu andika fajara bima huwa ka'inun ila al-abad ikaandika ika mambo yote ambayo yatayakotendeka mpaka kisimame kiama kwa hiyo kila kitu kimeshaandikwa Wajafati sukh na zile nyaraka zimeshakauka ule wino kwa sababu kila kitu wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba kila kitu tumekidhibiti kwa kukiandika kama ni riziki yako imeshaandikwa utaishi maisha ya dhiki imeshaandikwa utaishi maisha ya raha imeshaandikwa utaishi maisha ya kati na kati kila kitu kimeshaandikwa na Allah tabaraka wa taala kwa hiyo hakuna kuwa mtu atakuwa ye na stress ya maisha هذه مسحي اخرجه والامام الترمذي أقول قول هذا واستغفر الله لولكم ولكم فاستغفروه انه هو الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man بعد. amma ba'd الله ya ibadallah أخرى maratan الله عز taqwallah azza wa jalla faqad faza almuttaqun wa penzi wa tukuf Islam fal iman bil qadari yatazammanu arba'at umuri kama dhakara al shaykh ibn al usaymin fi al usul al iman qadar mambo manne muhi sana kama vile alivyoitaja Sheikh Ibn Ulul Al ul Uthaymin ul ul ul ul katika kitabu ambacho ni Sharh Al Usul Ath-Thalath asema jambo la kwanza al ilm ni mtu kufahamu na kutambua kutambua nini wahuwa al imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila ni mtu kuamini ya kuwa Allah tabaraka wa Ta'ala amejua kila kitu kwa iwe ni kimoja kimoja au kwa ujumla wa vitu vyote Allah tabara wa taala amesha vijua azalan wa abadan tokea huko kale kwa kila kinachotendeka katika ulimwangu huu Allah anajua ikiwa ni wewe maisha yako kuwa hivi Allah anajua ikiwa wewe ni kuwa namna gani Allah anajua kila kitu Allah tabara wa taala ana anajua sawa iwe ni katika vitendo vyake au vitendo vya vya mwanadamu kile kitendo unachofanya Allah anajua unafanya nini na alishajua kwamba utafanya hivyo kwa hiyo imani yetu yatupelekea kuwa kila ambacho mwanadamu anakifanya hapa duniani Allah tayari ameshajua kitu kama hicho vile vile jambo la pili alkitaba tuamini ya kuwa bi anna Allah kataba dhalika fi lawhil al mahfuz kwamba kila kitu ambacho kinachotendeka katika ulimwengu huu Allah tayari alikuwa ameshaandika katika Lauhul Mahfuz chochote kinachotendeka kinachokutokea matukio ya ulimwengu huu vitani amani ni nini vyote tayari Allah tabaraka wa taala alikuwa ameshaandika katika nini katika Lauhul al Mahfuz Allah sema alam taalam anna Allaha yaalam ma fi samaa'i wal ardh Yeh hamju ya kwamba Allah ajua vilivyomo mbinguni na ardhin inna dhalika fi kitab hakika hayo yote yako katika kitabu ambayo ni nini lawhul mahfuz inna dhalika ala Allah yasir kwa hayo mambo kwa Allah tabaraka wa taala ni mambo mepesi sana kutambua vitu vyote na kuandika vitu vyote vinavyotokea katika ulimwengu huu Allah kwake yeye ni jambo jepesi sana jambo la tatu la kuamini katika mambo ya kadar al-mashi'a ni mtu kuamini ya kwamba kuna mashi'a. Mashi'a wa hu al-imanu bian, bi'anna jami'al kainat la takunu illa bi mashi'ati ta'ala. Ya kwamba vyote vinavyotokea katika ulimwengu huu havitokae isipokuwa kwa matakwa ya Allah, kwa matakwa ya nani? Ya Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo lolote haliwezi kutokea isipokuwa mpaka atake nani? Ataki Allah tabaraka wa taala wewe kufanya mambo yako huwezi fanya mpaka atake Allah tabaraka wa taala wama tashauna illa ay Allahu rabbul alamin Hamtotaka taka isipokuwa yale ambayo anayotaka Allah tabaraka wa taala yata, yatatokea kama wataka utajiri huwezi upata mpaka Allah tabaraka wa ta'ala awe ametaka kwa utajiri ule uupate. Kama wataka kitu fulani hauwezi kukipata kile kitu mpaka Allah tabaraka wa ta'ala awe ametaka ukipate kile kitu qala ta'ala misema allah wa yaf'alu allah ma yasha allah anafanya lile ambalo analolitaka vile vile wa ma yashauna illa an yasha allah rabbul alamin wala hamtotaka isipokuwa lile ambalo analolitaka allah tbaraka wa taala mola wa viumbe vile vile jambo lingine katika mas'ala ya kuamini qadar waamini ya kuwa kuna al-khalq wa huwa al-imanu bi anna kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidhawatiha wa sifatiha wa harakatiha ni kuamini ya kwamba vitu vyote vinavyotokea katika ulimwengu huu hivi ni viumbe vya Allah tabaraka wa ta'ala hata vitendo vyako ni viumbe vya Allah tabaraka wa ta'ala wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Allah amewaumba na yale matendo yenu mnayoyatenda Allah pia ameyaumba kwa hiyo everything kila kitu katika ulimwengu huu kimeumbwa na nani? Na Allah tabaraka wa Taala. Iwe ni ajali, iwe ni tukio fulani, iwe ni kitu kadha wa kadha wa kadha, vyote ni viumbe vya Allah Tabaraka wa Taala. Qala Taala Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in Wakili Allah ndiye ambaye ameumba kila kitu, naye juu ya kila kitu ndiye ambaye ni wakili. Kwa hiyo mambo haya manne katika mlango wa kadari ni lazima tuyaamini ya kwamba alilmu ya kwamba Allah tabaraka wa taala ajua chochote kinachotendeka katika ulimwengu huu kuna watu wana akida ya kuwa Allah hajui vitu mpaka vitokee ndo ajue hawa ni watu ambao wanaamini imani ambayo ni potofu kabisa huku ni kum, kusema kuwa Allah tabaraka wa taala jahilun bil hata hatta kwamba Allah hajui vitu mpaka vivanini vitoke Hii ni imani mbaya sisi kwa allah tbaraka wataala kabla hujatenda tayari ameshajua wewe utatenda nini kabla hujatenda kabla alijatokea tukio fulani allah tbaraka wataala tayari katika elimu yake ameshajua kuwa leo kuna ajali itatokea barabara fulani na watu fulani watakufa na gari fulani Ndiyo itafanya nini itafanya hiyo ajali kwa hiyo ni kuwa Allah tabaraka wa taala alimu'alimu bikulli shay yeye anajua kila kitu kisha vile vile an anna kulla ma yahduthu fi hadha alalam maktub kuwa kila kinachotokea katika ulimwengu huu kimeshaandikwa lazima kifanye nini kitatokea vile vile antuminabi anna hunaka mashiatu Allah wala yahduthu shay'an illa bi mashiati tabaraka wa taala Hakuna kitu kitakachotokea katika ulimwengu huu mpaka kwa kupenda kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akitaka akipenda hicho kitu kitafanya kita nini kitatokea. Vile annu'mina bi anna kulla ma yahduthu fi hadha al'alam makhluqun lillahi tabaraka wa ta'ala. Kila kinachotokea katika ulimwengu huu ni kiumbe cha Allah tabaraka wa ta'ala, alikiumba kitokee na kikafanya nini kikatokea wapenzi wa tukufu wa Islam tukimalizia hotuba yetu tuangalie faida ya sisi kuamini mlango huu wa kadar ziko faida nyingi sana ambazo amezitaja Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen katika sharh Al Usul Athlatha katika miongoni mwa faida ni kwamba atumaanina tu warahatun nafsiyah ni mtu kupata utulivu na kupata raha ya nafsi kwa sababu utakuwa unajua kuwa haya yote yanayonitokea iwe ni mazuri au mabaya haya yameandikwa na Allah tبارك وتعالى. Kwa utapata raha ya nafsi. Hautakuwa na stress nyingi mawazo eh unaelekea huku na kule aa kwa sababu tayari umejua hii ni kadari ya Allah tabaraka wa ta'ala utakuwa wewe umepata utulivu na umepata raha ya nafsi yako bima yajri alaihi min la kwa yale ambayo yanakupitikia katika kadari za Allah tabaraka wa ta'ala fala yaklak bifawati mahbubi ikiwa mtu tayari unaamini kadhar ikawa moyo ume wako umetulia umepata raha ya moyo utakuwa haupati wasiwasi kwa kuondokewa na yule mpenzi wako wa na wanampenzi wako imani mke wako mtoto wako kwa sababu unajua hili lolao haya yote yapangwa na Allah tabaraka wa Taala basi nafsi yako itakuwa na raha hauto kuwa na wasiwasi kwa ni, kwa nini imetokea hivi kwa nini mimi peke yangu mbona hakuna wengine wanapata haya kuna watu wanakwenda paka wanakufuru eh? kwa sababu hawana imani ya kadar. kwamba ni kwa nini mimi tu matatizo yote haya Mtu kama huyu ataishi kwa wasiwasi, ataishi kwa tabu kwa sababu hana imani ya nini ya kadari. Kwa hiyo Sheikh anasema mtu atapata utulivu na raha ya nafsi kwa yale ambayo yanampitikia katika kadhari za Allah tabaraka wa Taala, fala yaqlaq. Mtu hatokuwa kuwa na wasiwasi bifawati mahbubi kwa kuondokea na yule mpenzi wake au husuli makruhin au kwa kupata jambo la karaha la udhia akipatikana na msiba Akipatikanwa na na dhiki ya maisha anajua yote haya ni yatoka kwa Allah tabaraka wa taala ile alioniiandikia mimi nitakula tu hakuna muhala alioandika Allah tabaraka wa taala utaipata kwa hiyo mtu anaishi kwa raha na utulivu kwa sababu anajua yote hayo yatoka kwa Allah tabaraka wa taala liannadhālika biqadari llāhi alladhī lahu mulku samawati samāwāti w wa huwa kā'in La muhala kwa sababu yoti hayo ni biqadari llāhi Allah wata'ālā alladhī anamiliki l-mambingu na arḍi na hayo lazima yatokee hakuna namna kwa sababu tayari yamesha'andika yatatokea ya yatatukia fa ya 'ibādallāh Fabifakdi faqdi aliman bilqadar inda kathir minan nas asbahu yaishuna ala dhiqin walqalqi wa rubbama waqa'u filma'siyah wa wa tukufu islam ya watu wengi kukosa imani ya kadar ikawa wao wanaishi katika dhiki wanaishi katika wasiwasi wanaishi katika hali ya kuwa hawana raha katika hii dunia na pengine uenda ikawa mtu kama huyu akaingia katika ma'siyah kwa sababu yeye hana imani ya qadar imani ya qadar katika moyo wake hakuna ndipo utaona mtu akipatukana na maradhi Awe ni majanga matatizo aelekea katika mambo ya ushirikina aenda kutafuta dawa kwa nini mimi nimepatukana na matatizo haya yote ufakiri huu fakalini acha niende nikatengenezewe mambo mimi niwe tajiri angalia watu waliokosa imani ya qadari ya Allah tabaraka wa ta'ala subiri Allah atakuletea ila alioandika utapata alioandikia Allah tabaraka wataala utaipata kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi wasi, na vile vile kwenda kuingia katika maasi ya kumasi Allah tabaraka wataala kwa sababu wewe hauna imani ya nini ya qadar Allah tujalie tuwe ni wenye kuamini qadari yake ya na shari Na tuwe ni wavumilivu katika zile kadari ambazo ni zinaumiza zinachoma nyoyo za maradhi shida dhiki Tuwe na subra wastainu bisabri wassala tufanye subra kisha tufali na kumomba Allah tabaraka wa taala hata tuondoshea matatizo ikiwa wewe ni kwamba kazi kupata kazi au kukosa kazi yote haya ni Allah tabaraka wa taala kama hauna kazi basi mwambie Allah tabaraka wa taala naomba unipatie kazi ile nzuri uliyo niandikia niweze kuendesha maisha yangu kwa hiyo Allah tabaraka wa taala tujalie min alladhina istami'una